د دياي بارتنا ترجي ورکولني مطلق د اشاريو تا چې تذوین صفات حق شي نه دي بلکې دایو صف امري اته بهاري دي نو فرمای ويتانق د قدرت اعلی وقت الاراده په وجود د مقدور په وقت وجود د مقدور کې کراچی ده ده تعالق نسبتش خدرتن و ده ده ایجاد ده مخدور وی کلا نسبت قادر توش نو ده ده خلق و تکوین وی مثلاً گورت اللہ سبحانه و تعالی یو ذات ته او ده ده ده یو اراده یو ده یو خدرت ته ده ده ده ده خداوندی ده ده ده تعالق خدرت علاو قل اراده ذذا تعلقنا قدرت اعلی وقلا وجود المقدور pore چذا قدرت دا وقل اراده تر مقدور او شي کو په وخت د وجود د مقدور کې وخت وجود د مقدور کم دلایا ځانې ذغه تعلق کدا نسبت قدرت او شي مدې ته ایجاد د مقدور وایي دغه تعلق القدره په نسبت قادر توشي زې او تکوین نو دغه تعلق چې په یو اعتبار واخلې نو دا څه ویل نسبت سره واخلې دا څه او تکوین تو وي نو دغه تعلق نو په یو اعتبار تعلق نوم دی نو دغه تکوین هم شو وڅان کي په تحقیق د كلام دا چې تعلق د قدرت تعلق ان ما تعلق القدره تعلق د قدرت علاه او ال موافق د اراده بوجود المقدور چې د قدرت علاه او ال اراده د متالق سي د وجود د مقدور سران په وخت وجوده په وخت وجود د چا کې د مقدور کې کنا چې دې تعلق <تصفيق> نسبته شقدرت ته نو دې ته ایجاست هوای چې کنه نسبته شقدرته نو دې ته خلق او تسوین تسوین وای مڼه خدای غته تعلق ته خلق او تسوین تعلق او امرای ته باري دي نو دا تسوین امرای ته اړ دی وانه ذالک فحققه تو فحققت ته تسوین هغه کېدل د زاتې پهې حثیت چې مطال شي قدرت د دوجود د مخور سره او په وجود د چا کې د مخور ک پههافې کاتهو پس حقیت د تجرین هغه کېدل د زات چې پهداې حثیت چې معا شي دوجود د مخدور سره هر مخو چې خولی وې ینیفی وې ۔ په وقت وجود د مقدور کې څنګه لاي انسان بیا ثم تتحققو بیا متحققېږي په حساب د خصوصیاتو د مقدوراتو بیا متحققېږي په حساب د خصوصیاتو د مقدوراتو سیشه متحققېږي خصوصیات افعالې متحقق خصوصیات چې دا فار سمات لهک تفسیر دا هغه تسوین دي چې د دې تعلق د خاص مقدور سروشي کی صورت په نبیات خلک په تصویر ترزیک دی نو دا هغه وخت کې چې تعلق د دې تسوینا اوي د دې تعلق شی د مقدوسه ترزخ سره چاغه مقدور دي نو دا رزق سره کې مخصوص د تعلق راغې نو خو دا مخصوص مخصوص مقدور کې نه دا پیل مخصوص شنو بیا څه وایي تر ذکر بیا څه وایي وان احیا د حیات تعلق د تکرین تر حیات اشاره نو مقدور څوک حیات نو څنګه مقدور دی په خاط مقدور دی نو خاص کلی او تاو خیر ورلوازا شجاع سوکتے احیاء نو آگا خصوصیات دا فالو گونا پی متحققی یہ بحث سب دو خصوصیات و مقدورات خصوصیات دا فالو دا احیاء سفتی فیلی ری خوزان نا سفتی ایماتا تم زان نا سفت تیزے قدل تعلق بے سیسوین تا را موت پورے را غللے چا پورے دو مقدور سوکتے موت تا را مقدور بے نو آغا قفت فیلی شو ایماتات ایماتات یا لکا تنویر شو تنویر کے دل تا تعلق دا تکوین دا نور کوری راگ اللہ را راگ کول نو خصوصیت مغبوری راگ نو خصوصیت فیلی اوپل قفت فیلی شو چاہت تنویر دی دا گرانگی ازلام دا گرانگی سوکا ازلام ازلام آم أدبال شيء تيارا كولو توائي ودل تتعلق تتجمين تر ظلمات راغل در غير راغلن نو خصوصيات فعلی پیدا شو شوش آغاق إزلام ده إلا ما لا يكادو بيتانا جي دا فیاضي بانده ودريگي نا نو مولانا نانا خبر دارا چه دا علامة موسوس دا علامة موسوس دا کلام حاصل دارا هوا چې تکوین امر هي آديباري او تکوین مقصد داري شد ذات کې دل د ذات ته پدته عزت چې تعلق د قدرت کده دراشي د وخت موجود د مقدور سره وقته وجود د چا کې د مقدور کې بیا د دې لرښتو د خصوصیات المقدورات په وجب باندې خصوصیات د افعال پیدا کیږي اوازه دخل بیا اشتفاتي بالياوي لك تصوير شو ترجيخ شو او تحيا شو او اماتت شو وغير وغير نو دا غطول بيا تنا پیدا کیجا متحقف کیجا واما كونو كل من ذالك سرغ رجل اللهم مصوفو وما توریدیو که او دوای باندې ذکر کئ هغه دوای باندې ستید نش چاغه و چې د کم صفات الاقال و صفات تیلیری نو د دې ټول رجا تقیق تم نه لشه د دې ټول رجا تقیق تم نه لشه بلکې دا هر یو دا مستقِلن مستقل مستقِلنا صفات ته هر یو مستقِل صفات ته د دې پرې ځ صفات دیر دیاد دیلاتو عدد او لا او ده رائی او علماء ما دماء وراؤ النهر دادا اغاقا کنکو کلام ما وراؤ النهر در نهر نمراس جیتون بی او دادا بدرشان در غرون و نوطل زیر او مغرب پوری او شمال نطر، بلق پوری او ترموز او الى آخریهی دا دقا زین و تولیکیگی و دا دین او دیر زیاد و رمای کرام اغاواتلی دیر او اکثر د زین دا یو ډیر دیر لوی مراکت پاتیشیدی او دا علمی مراکت پاتیشیدی دا دوی مرای دا ارچه که د دا هری او دیر نصفت حقیقی ازلید نو ار یو صفات حقیقیہ ذریده نو فہم مادادہ حائنہ د تفصیل دی بدی باندې باج او نماودما ورا منا او فيه تفسیر للقدماء جدہ بدی کی تفسیر د قدما جدہ د قدما جيب دان دې زیات او فيه تفسیر کی اشاره کې د ذوق دې مسلک څخه بدی کی تفسیر د قدما او دې دې زیات وایي لم يكن اگر چا متغایره ندي اگر څه شي لدی دې کې تښتیر دا قدمه و ده جد نن ډېر زیاته دا دې څنګه کېږي چې معتوري دې کومه صفتونه او اشعریه کې و صفته نه وي نو په دې کې خو اوم تښتیر دا قدمه و ده کنه دوی تښتیر دا قدمه ها دې کې تښتیر دا قدمه خو جد څنګه دا و چې کې و الا ان یې کوم متغیره څنګه هغه کې څه شي لیدي متغیر نه ده پر سوال کې چې خدماونه ده کوم متغیر نه دي دیږي اگر کوم متغیر نه دي خو تکثیر خدای کنه اگر کوم متغیر نه دي خو تکثیر کوم خامخا ده تاسو ما مخکې دوران درس کې به با بار بار خبره کړی تاسو یو خبره کوله چیرې دا دلته د دې په کاردارو کې څومره ډیر شیداسې مموئ کانه مما تاسو چې د دې خبران د دې مې ګروپ جوړتا کړل بلکې دا اوران نه خبري شي یتا څه ځای خما چې دا خبري اوران نه نم شيږي زه کته کې ګورم دا مشاک زمون مشایر تمه ورا امه هراله وي چې دا هر یو مستقلی ل فتل نو دا لري مطلب چې ان شاء الله موآشيره او قنداری او موآشي رانه کلکړنه نو دا فازن ملتانینا. نو اغیه حسنم تستویل غواله ما چه زمان چکم بیا اکرام دا خبری کوي صوفیه دا خبری کوي چی اره پا کار داره که سمره دیرین و دیره خدا. نو دیو دی که تکثیر دا خودمه و جدنده ویلنم یکرم تغایر. اگر که دا متغایر بیا په پکیم چیز اشتیکه نه تکثیر پکشنه. والاقرب سویم ذا والاقرب ما ذهبا الیہ المحققون اقرا خبرہ ارہ تکم محققین ذکر کرنے مگر مولانا شارح طبقات تکین کی نتائج قرر داد ساریوں کے وہ دیکھن تک خبر ہے ذکر کے کہ وان اقرب ما ذهبا ردا اقرب ما ذهبا الیہ المحققون بالنسبه تمسایہ قدما ورا انها بالنسبه تمسایہ قدما ورا بحثہ خبرہ دی مکان کی دل تدریج مسئلہ کہیں یو مسلک دا چې د تکنین امر اعتباری ده دا مسلک د شریع و ده شارف ده دویم داره چه دا ده صفت حقیقی ده از دین چه کمیحیا ترزیخ وغیره ده اگر طول صفت حقیقی ده ده مشاید نما وراون نه دره مسلک د محقیقی نو ده پا ماتوری بیان نو ده ده مسلک دانه از مسلک وغمکنه وغاو ده خوده وچی ده په نسبت د ما مشاخصه د ما ورانار چې اریو ته مستقلی صفته دی د مقابل کې دا په کلامه شاکی کړي چې دا تکوین صفته حقيقي ده د ازلي ابدي سرمادي ده او دا نور چې پیدا کیږي نو د خصوصيات تمخورات او په وجه باندې دا falo پیدا کیږي او د لغټول او رجع صفته تکوین ته داسې صفته وحداني او امر وحداني د نویدا په کې خموږی ده په کې اقرب اگر اسی دعا برکن تکلن محققین و من هم دادین اگر دا چو مرژا تکو رشا تر تکوین تا فاننهو در تکوین کا متعلق بالحیات و نوحیاتو دیتا با موت کور نیماتتو دیتا با سورت تر تعلق ناری تسویر او کدر ریز اکثر ترزیقا الہ غیر ذالک فالکل تکوین ان در تکوین دیتا خصوصی پیدا کیگی دیتنا در تکوین در خصوصیات و تعلقاتو پیدا یوه د حیالت دی ماته د بل خپل انسنان د ولې دغه اعتبار لري تعنقاه یوه د کی تعلق صحهیت کړئ نو بیا یوه د کی تعلق موثرهیت کړئ ماته یوه د کی تعلق فرزت کړئ نو ترجیح یوه د کی تعلق تصویر څورت کړئ نو تصویره یوه د کی تعلق قانون سره نو تنویر یوه د کی تعلق و غیره داسې پیدا کیږي تاسو پوه شئ کنه خلاص بعضې سویا هغې دا خبره کلله چې ثبات د صفاټ ځ دا او دا به خا یا به مخیل د توید سره یا به مخیل د توید سره د الله را فونه چ الله ته ثابتېږې دا به خالی یا به مخیل د توید سره وي یا به مخیل د توید سرهئ که میل د توید سره ن خو چې څومره ډیر شي خله که مخله توحید کوي بیا په و او عتوبانه چې څومکهтириږي په کاذاره چې په زوروم کاږي یي یا به مخله توحید سره وي آیا مخله توحید سره نه وي کچته مخله توحید سره وي نو دا وو اسمه نه دی پکاره او کا چرتا اګه کچته څومره موخل نئی نگار دیر پا کر دیو بلدارا کی صفات اللہ تعالی کمالات او کمالات تیو کمالات تیو کمالات تیو د تیو دیر اینو خوئی او دید اشارم پا دی قول دا واجب الوجود کې شوئرہ چکن اللہ اومینو ہوا فیشا اللہ پاہر رس کے پاہر رس کے پننے بینی شان کی یعنی صفتون ایڈیر زیادتی صفتون ایڈیر زیات نو خنداری و ایزما پا خیال بانی و سا خبر دارا <تصف> چ سبحانك الا علمنا الا ما انم ترى انك انت العليمون ارکی سبحانك الا علمنا الا ما علمنا بس انك انت العليمون ښه دي جي تاسو روان دي نه ما دا خبره کړي واه او څه کومه چې مسله دا راځي چې لدی کی اوه توي کنه الله د صفاتونو یو قسم مون کېر نه ده کم ځانه په الله د صفاتونو نه مون کېر شي الال صفاتونو نہو زمندا معتزلا زمندا مناطق يونان ټول فلسفه ټول مني چې صفاتونه الله تعالی یعنی اگر کا معتزلا انکار کوي دی اراده خدا نورو فلسفه دي علم د الله تعالی لپاره صفات مني او الله تعالی ان مني څو پر اساس د الله صفات نه وایي بالکل خو چون کې مسئله دا چې کوم اهل سنت والجماعت دا وو دا خبره کوله نه یې په دور کې په هغه ټیم کې کوله چې دبن صرف نه ډېر اعتراضات او دې باندې چې تاسو څه قدمونه ژوندۍ بیل خصوص د معتزله او د خرافه بیل خصوص ته جانا کتي دې تاسو څه او تعدد خودماء و مناقل او تولید سره نو ده دیف مقابل که چه که سنت و الجماعات نو اغیی د مخمیوی دا پارا او پا دیبانی درد و اعتراض دا پارا ده دی مخمیوی کهو نو بی صفتون تاس و خواه چه ده سره مناقل او تولید سره نده ولی فکار داره که رسیات په مقابل که سی ششی کم سمت با کم ده کم او پارق کي ټولګه شمول شته کار دایره چې ټالو کړه کا قاضي بيدایو اړه هدایت الله تعالی او انوا دنا هدایت قسمه قسم ده الله هدایت په حسب الشخص شخص خپل ډېر زیاتې دقیقو سا سعادت شیماله نه ده له خو په اعتبار دا غلط او غلطونه او سره وی څلور قسمه سودی یو ان له مخاتې ظاهري را کړلې آوازې باندې یې راکړلې الله تعالی کتابونه نازل کړلې عقل یې راکړلې کتابونه نازل کړلې اوه سره ور سره رسول مبعوث کړلې دا څلو تینځدا سری چې غټه غټینه راې ریچاري دانو ټول په دې کې مندرات دي نو دا الله صفاتونو کې هم دا ما سره چې صفاته سماعدا بسره دي وغيرها خصم او بسره خو یو بل کې مندرات البت چې دومر کار دې چې دا ټول په تکوین کې سره مونږ درځ کې ریشې کې سره مونږ درځ کول وغواړ. نو دې ځکه و چې دا ټول داخلي په تکوین کې هغه دا چې د حقی معتزله او یوبه دی وی دا په ممکن نه چې سمو با سر پلوږي ته خدا کوم کې راځي ممکن نه دا چې دا ټول صفات لیمون مون په تکوین کې مدرج کونه انکار چې صفات نه کوم راځي مونږ یو دا ټول پداګیږي روښتو وجود کراځي پاسلی صفت آگا تکین دے را ٹول د آگا پا نتیجہ کی